8, 8 minuts després d'aquest contacte informatiu com és habitual amb Catalunya Ràdio a les 8 del matí doncs anem a repassar el que ens ha deixat aquesta tercera nit del temporal associat a la borrasca Glòria a Palafrugell i avui començarem aquest, uh, aquesta programació en directe de Ràdio Palafrugell posant-nos en contacte amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, bon dia Hola, bon dia Rubén Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell, David, un dia més. Eh, tercera nit, última, s'espera ja que eh, al llarg del dia d'avui la cosa vagi a menys, però eh, hem, de, hem de continuar doncs, atents eh, al temporal i a les indicacions que, tant des de la policia com des de Protecció Civil, es, es fagin a la població, oi? Sí, tant de bo, Rubén, avui sigui la darrera nit no? d'aquest temporal. Bé, després nosaltres ara mateix precisament estem esperant que, que faci una roda de premsa des de Protecció Civil amb les darreres notícies i amb la previsió que, bueno, que esperen per aquestes properes hores i que s'arribi a la comunicació oficial per saber més o menys cap a, cap a on anem, no? La veritat és que aquesta nit al nostre municipi, no? a la nostra zona, ha estat relativament tranquil·la comparat amb les anteriors, no? Hem tingut peticions, hem continuat tenint, doncs, sobretot, temes de caigudes d'arbres, d'arbes desfarcats de problemes de llums puntuals, un petit accident de trànsit i molts dubtes de gent que ens ha trucat per, bueno, per, per, per, per moltes coses, no? però la veritat és que també estàvem amb, amb una mica de calma tensa pel tema de, de què podia passar amb el tot i que a nosaltres no ens afectava, pues, si hi ha res necessari, pues, que ajudéssim en qualsevol altra cosa. No? Eh, tant de bo, avui sigui la grup d'erreria com, com abans esperàvem, com ens parlàvem, i eh, després a començar a mirar exactament quines han, han estat les afectacions i com es trobem, no? en quin moment es trobem ara. Uh -huh. uh, després ja serà moment de fer balanç, ara ho comentaven també els companys de Catalunya Ràdio, i doncs també de mirar una mica no, per què ha passat uh, aquest, uh, aquest temporal de d'allavant, uh, un fet una miqueta inusual, que sigui aquesta virulència. Aquests dies que s'allarguen, doncs uh, portem tres dies, uh, pràcticament doncs, ja va començar diumenge a la nit amb forts vents. Uh, avui, David, ens comentaves que aquesta nit ha estat uh, més tranquil·la que les altres, relativament tranquil·la. Uh, uh, ahir a la tarda... Um, també fèiem, ens fèiem ressò a través de les xarxes socials doncs que, per precaució doncs, eh, i per risc de caiguda d'arbres que estaven en, en mal estat, vau haver de cordonar eh, una zona a, a Llafranc, oi? Sí, bé, de fet, eh, com a Basta comentava no, i com vam parlar ahir, tots els accessos a platges estan tallats eh, i precisament el que més ens amoïna, van, no i en amoïna, és precisament el que farà la gent. No? Nosaltres un cop tallíem una zona... Evidentment tenim moltes altres peticions, molts altres requeriments de, de, de tota mena, alguns urgents i altres que no són tant. No? I a vegades doncs, no bueno, evidentment trucades de gent que es diu pues, que hi ha gent que està davant de la platja i que pot estar en perill, llavors hem de deixar coses, hem de marxar cap allà. I en aquest cas va ser el mateix. No? Vull dir Quan vam tallar el, el, el passeig de Llefranc, era precisament en primer lloc pel tema d'onades, en segon lloc perquè hi havia desperfectes, per garantir doncs, que és propietat, les propietats d'allà, per doncs, quanostiqué siguéssin en condicions, no? I en tercer lloc, també sobretot, pel fet de que tenia massa arbres que estaven en mal estatàtica i que evidentment qualsevol persona que s'apropi tot i que ho han demanat, que s'està dient des del certificat o estudiem bosses dels des de d'aixes associacions i que nosaltres posem cintes, no? Doncs ens hem trobat amb gent que ha entrat dintre, no? I sí, a va haver de reforçar aquests talls perquè teníem totes les... Bueno, bastant, bastant afectades la, els arbres perquè estaven desfalcats per sota, no? Per la força del temporal. En relació a aquesta perillositat doncs, que comporta doncs, apropar-se a primera línia de mar o, com ens deies també ahir, estan zones buscoses per la possible caiguda, doncs, ja no sigui només donables arbres, no? Sinó d'espreniments, doncs, de de branques o, o, o altres objectes que puguin caure de, de la natura. Eh, en relació a això, i a la tarda a la nit, eh, millor dit, coneixíem eh, la malaurada notícia que, que un home veí d'aquí de casa nostra doncs, eh, va morir al, al port de Palamós. No sé si eh, tu, David, eh, o des de la policia local de Palafrugell, teniu més, més uh, coneixement de, del que va passar. Bàsicament bueno, eh, és una desgràcia acompanyar la família amb, amb aquests moments tan durs no i tan difícils. A part del policial local de Parforgell, sí, ens vam assabentar del que va passar en el moment, perquè cap per canals, els interns de comunicació ens van informar, a part de que també van informar a través de les alcaldies dels dos municipis, I, i bé, bàsicament va ser una onada que va, pel sembla, va arribar i va tenir desgràcia d'estar allà i emportar-se'n, no? Uh, per part nostra, de part del context de consistiré, i de l'Ajuntament, doncs posar-nos al costat de la família perquè necessitin, ja saben que els tenen. Doncs fem aquest recordatori i lamentem doncs, aquesta mort. De fet, és la, la primera víctima doncs, mortal a, a Catalunya associada a aquest temporal de, de, de la borrasca Glòria. Uh, doncs... Uh recordem una vegada més la gent que ens estigui escoltant doncs aquesta extremol, les precaucions que en aquest darrer dia doncs que s'espera que sigui el d'aquest temporal doncs eh, que no ens confiem que intentem doncs continuar en alerta i atents a tots els canals de comunicació doncs oficials de, de, doncs, ja siguin dels ajuntaments o, o de protecció civil o de la Generalitat i en aquest sentit doncs continuar alerta eh, respecte al dia d'ahir, eh, ja has dit David que la nit va ser tranquil·la eh, durant el dia d'ahir també es van fer altres actuacions, o van tenir altres incidències uh, associades a aquest temporal de mar. Uh, crec que va haver-hi també, no sé si estic uh, ben informat, un, un tros de, de caiguda d'un mur a, a Llafranc. No sé si ens pot donar més detalls, això, David. Sí, bé, un, un carrer a Llafranc, per la força de l'aigua, tot doncs es va desfalcar una mica, i clar, van, van, van, van, quan en, ho vàrem veure, vàrem tallar de seguit del carrer, perquè... El, el mur era bastant gran, i vam avisar bueno, pues, els serveis tècnics de l'Ajuntament urbanisme, perquè tal que l'arquitecte ens digués com estava, no? I sí, bueno, de fet, amb murs hem tingut bastant bastants incidents aquests dies, murs han caigut per la força de l'aigua, murs han caigut perquè un, algun arbre ha caigut a sobre, eh, carreres tallats amb arbres de 10 metres, ahir de la veritat és que els serveis de, de l'Ajuntament i, i les empreses que varen contactar, però potser van fer una feina ingent, perquè haver de, de, de netejar i de tallar molta, pues bé, molta, molts arbres, no?, i, mm -hmm. i molta brutícia que hagi quedat al carrer, no?, i la veritat és que és el que te deia abans, no?, que, que ara hem d'esperar a veure on estem i, i a haverà què ens deparar avui, no?, perquè l'aigua la, la terra, terra està molt esponjosa, ha plogut molt, la previsió és que ara, en teoria, no ens ha de ploure d'una manera forta, però hem d'esperar que, que ens digui a la protecció civil cap on anem, no?, però la veritat és que està provet sobremollat no? i això, evidentment, les conseqüències que podem tenir davant de qualsevol fet ara mateix són imprevisibles. Eh? Doncs, uh, realment és així en aquests quatre dies, comptant el d'avui de, de, de temporal que portem doncs, per la frugella han caigut més de 100 litres per metre quadrat. Aquesta pluja, aquesta quantitat de pluja es va concentrar sobretot en el primer dia, el dia 20, on van caure més de 50 litres i en els dies posteriors, doncs, les quantitats han estat una miqueta més, eh, més calmades o no ha estat tan, tan intensa aquesta pluja i més que res, eh, més que la pluja en aquests darrers dies, el que hem de... Eh, les més afectacions ha estat en el temporal de mar, no, David? Sí, correcte, correcte, el temporal de mar. Doncs pues la que ha estat, bueno, amb nosaltres no coneixíem cap com aquest, eh, jo no l he, l he viscut mai i, i tot i viu aquí a, a la zona i a la costa. I la veritat és que està molt dur, ha provocat una destrossa molt importants, la força del mar ja sabem que és imparable i, i, i que l'únic que podem fer és retirar-nos i intentar que la gent no s'apropi, no? Doncs eh, aquesta és un nou, un, una vegada més recordem aquests, aquests consells, eh, avui hem comentat doncs amb en David també volíem fer balanç d'aquesta tercera nit de, de temporal, una nit que ens ha comentat que ha estat més tranquil·la i que no ho està això, en aquestes darreres hores del que s'espera que sigui aquest temporal Glòria, doncs mantenir, mantenir la precaució i, i estar atents als mitjans de, de comunicació per saber doncs tot el que està esdevinguent. David Puertas, no sé si vos afegiu alguna cosa més i si no doncs ens acomiadem gràcies a vosaltres per la cobertura informativa que esteu donant i sobretot per, en, per, per enviar i fer difusió dels de seguretat. I únicament ha a de sempre, si hem d'agafar el cotxe intentem evitar els tra... sobretot estalliques interurbans, sobretot si veiem que hi ha cintes policials o que hi ha avisos de, de precaució de no apropar-se als llocs, fem casos de, fem cas d'ells, no? I sobretot molt de d'asseny i molta preocupació en, aquests, en aquestes hores que es queden de temporal, no? David Puertas, moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies per tot. Molt bé, tinguem molt bon dia.